Első RÉSZ. AZ ÁTOK Királyné szerelem nélkül A kandalóban izzó parázsból vetett ágyon hatalmas fa törzs lángolt. A terem ólom karikákba foglalt, zöldes árnyalatú üvegablakain átszürem lett a halvány márciusi napvilága. Izabella királyné magas töltyfaszékén ült, amelynek támlája felett Anglia három oroszlánya ágaskodott. Tenyerébe támasztott állal, merengve nézte a tüzet. Huszonkét esztendős volt, hosszú aranyszínű hajának feltűzött fonatai, mint egy amfóra két füle keresztezték arcát. Francia udvarhölgyei egyikét hallgatta, aki akvitániai Vilmos herceg költeményeiből olvasott fel neki. A szerelmet én nem dicsérem, mert nem jut abból semmi nékem, mert nem lelem, se földön égen. Az udvarhölgy éneklő hangja szinte elveszett e tágas teremben, amely túlságosan nagy volt, hogy sem egy asszony boldog lehessen benne. De mindig így volt ez velem, nem szeretett a szerelem, nem ismertem, s nem ismerem. A szerelem nélküli királynő felsóhajtott. Mi megindító szavak, mondta, s mintha csak számomra íródtak volna. Elmúlt az idő, midőn a nagyurak, mint ez a Vilmos herceg is, épp járatosak voltak a költészetben, mint a fegyverforgatásban. Mit is mondott mikor élt a herceg? Kétszáz évvel ezelőtt? Evers hallatán esküdni lehetne, hogy tegnap írták, és mint egy önmagának elismételte. A szerelmet én nem dicsérem, mert nem jut abból semminékem. Egy ideig ábrányjaiba merült. Folytassam, úrnő? kérdezte a felolvasónő, ujját a színes miniatúrákkal díszített lapra helyezve. Nem, kedvesem, felelt a királyné, ma már eléggé megrikadtam a lelkem. Kiegyenesítette a derekát, majd hangot változtatott. Unok a fivérem, már a jelezte jöttét. Ügyeljen, amint megérkezik, nyomban vezessék ide. Franciaországból jön? Akkor felséged elégedett lesz. Szeretnék az lenni, remélem jó híreket kapok. Egy másik udvarhölgy sietett be, lelkes örömtől sugárzó arccal. Leány nevén Jean de Joinville-nak hívták, és most Sir Roger Mortimernek Anglia első hűbérurai egyikének a felesége volt. – Felség, felség! – kiáltotta. – Megszólalt. – Valóban, asszonyom! – kérdezte a királyné. – És mit mondott? Az asztalra ütött felség, és azt mondta – Akarom! Izabella szép arcán gők át. Hozzák elém, parancsolta. Lady Mortimer kiszaladt és kisvártatva egy 15 hónapos rózsaszín gömbölydet kövérkés gyerekkel tért vissza, akit a királynélába elé helyezett. A gyermek aranyjal hímzett színű ruhát viselt, amely túlságosan nehéz volt íparányi teremtés számára. Nos, fiam, uram, azt mondta, akarom, hajolt hozzá Izabella, és megsimogatta arcát. Örvendek, hogy ez volt az első szava. Királyi szó. A gyermek fejét ingatva mosolygott anyjára. És miért mondta ezt? kérdezte a királyné. Mert megtagadtam tőle egy darabkas süteményt, felelt Lady Mortimer. Izabella futólag elmosolyodott. Mint hogy beszélni kezd, mondta, az a kívánságom, hogy semmiképp ne buzdítsák holmig ügyögésre, és ne mondassanak vele együgyűségeket, amint gyermekekkel rendszerint tenni szokták. Nem fontos, hogy papát vagy mamát mondjon, inkább szeretném, ha a király és a királyné szavakat ismerni. Hangjából nagy és természetes méltóság csendült. Tudja, kedvesem, folytatta, milyen okok késztettek, hogy önt választam, fiam gondozójául, a dicső Joinville úr unoka leányát. Joinville úr ősöm, Szent Lajos ő oldalán harcolt, a keresztes hadjárat idején. Majd ön megtanítja egy gyermeket, hogy ő épp annyira francia, mint angol. Lady Mortimer meghajolt. Ekkor tért vissza az első francia udvarhölgy, és Robert D'Artois érkezését jelentette. A mereven dőlt hátra a székén, s egy kőbálvány pózában fonta ő karjait. Az igyekezett, hogy mindig királynak lássék, nem öregítette. Kétszáz fontos léptek rengették meg a padozatot. Hat láb magas férfi lépett be, combja, mint a töltyfa, törzse, ökle, Akár a buzogány. Vörös kordován csizmájára ittott sár tapadt. A vállára vetett köpeny ágytakarónak is beillett volna. Csak a kart hiányzott oldaláról, hogy olyannak lássék, mint aki háborúba indul. Amint megjelent, körülötte minden gyengének, törékenynek, erőtlennek tűnt. Kerek álla, rövid orra, széles állkapcsa és izmos melkasa volt. Egy-egy lélegzetvételhez több levegő kellett neki, mint más közönséges halandónak. Ez az óriás mindössze 27 éves volt, de kora szinte eltűnt az izmai alatt, s becsülhették volna akár tíz esztendővel idősebbnek is. Amint közeledett a királyné felé, lehúzta kesztyűjét, s izmos termetéhez képest meglepő könnyedséggel hajtott térdet, majd mielőtt még engedélyt kapott volna rá, felemelkedett. Nos, kedves rokonom, szólította meg Izabella, szerencsésen kelt át a tengeren? Förtelmes utam volt, úrnőm, gyalázatos, tört ki Robert D'Artois. Olyan vihartom volt, hogy nem csak a belét, de a lelkét is kiokádta az ember. Azt hittem, ütött a végső órá, és már gyónni kezdtem bűneimet az Úristennek. Szerencsére védkeim oly számosak, hogy amikor megérkeztünk, még csak a felénél tartottam. Így hát maradt elegendő belőlük, vissza útra. Felnevetett, s harsogó hangja megrezzentette az ablaküvegeket. De a teremtés kiáltotta, én inkább a földön való járásra kelésre születtem, mint arra, hogy megnyergeljem a sós vizet s ha nem élne bennem a felséged iránt érzett szeretet, valamint nem sürgetne a felségeddel közlendő fontos mondani való. Engedje meg, hogy előbb vele végezzek, kedves rokon, szakított a félbe Isabella. A gyermekre mutatott. A fiam ma kezdett beszélni. Lady Mortimerhez fordult. Azt kívánom, hogy ismerje rokonai nevét, s amint lehet, tudja meg, hogy nagyapja Fülöp. Franciaország szép királya, tanítsák meg imádkozni, kezdjék a mi meg az üdvözlétjel, továbbá ő felsége Szent Lajos könyörgésével. Mindezeket szívébe kell vésni, még mielőtt értelme felfoghatná. Nem volt kedve ellenére, hogy megmutathatja rokonának, aki maga is Szent Lajos egyik fivérének leszármazottja, mennyi gondot fordít fia nevelésére. Szép dolgokra fogja oktatni ezt az ifjú embert, jegyezte meg Robert Dártoá. Az uralkodást soha nem tanulhatjuk meg elég korán, felelt Izabella. A gyermek megpróbált elindulni a kisbabák óvatos bizonytalan tipegésével. Lehetséges, hogy egykor mi is ilyenek voltunk, mondta Dártoi. Ha kegyelmedre nézek, kedves rokonom, nehéz ezt elképzelnem, mosolygott a királyné. Robert Dártoá láttán egy pillanatra átélte a ma kicsi és törékeny asszony érzéseit, aki annak idején világra hozta ezt az ember erődöt, aztán ismét fiára tekintett. A gyermek kinyújtott karral lépkedett a kandalló felé, mintha pici kezével egy lángot akarna elkapni. Robert Dártoi kinyújtott lábával útját állta. A kis herceg egy cseppet sem ilyet meg. Megragadta a vörös csizmát, amelyet karocskái alig értek át, és lovagló ülésben elhelyezkedett rajta. Az óriás himbálni kezdte a lábát, fellehintáztatva a gyermeket, aki a váratlan játéktól elragadtatva vakacagott. A Edvárd, nagy uram, mosolygott rádártoá, vajon mernéme később, ha már hatalmas úr lesz emlékeztetni rá, hogy egykor így lovagoltattam a csizmámon? Megteheti rokon, bátran megteheti, ha mindig hűséges barátunk marad. Most pedig hagyjanak magunkra, fordult Izabella az udvarhölgyek felé. Nos, kegyeskedjék ismét földre szállni, nagy uram, engedte le lábát, dártoa. A francia dámák visszavonultak a szomszédos terembe, s magukkal vitték a gyermeket, aki, ha a sors is úgy akarja, egy napon Anglia királya lesz. Dártoá várt egy kicsit. Nos, urnőm, kezdte végül. Hogy fia nevelését tökéletesítse, arra is megtaníthatja, hogy Burgundi Margit, Szent Lajos király unokája, Navarra királynéja és Franciaország leendő királynéja a legjobb úton halad, hogy népe hamarosan Szajha Margitnak nevezze. Valóban? kérdezte Isabella. Tehát, amit gondoltunk, igaznak bizonyult? Igen, úrnőm, és nem csupán Margitról van szó. Hasonló a helyzet felséget két másik sógornőjével is. Johanna és Blanka? Ami Blankát illeti, abban bizonyos vagyok. Johanna... Robert D'Artois tétova mozdulatot tett hatalmas kezével. Ő agyafurtab mint a többiek, mondta. De minden okom megvan rá, hogy őt is megátalkodott rindjónak higgyem. Hármat lépett előre, aztán odavágta. Felséget három fivérét felszarvazták. Zarvuk van, akár csak holmi is parasznak. A királynő felállt, arca kissé kipirult. Ha igaznak bizonyul, amit mond, nem fogom eltűrni. Nem fogom eltűrni sem a szégyent, sem azt, hogy családom nevetség tárgya legyen. Higgy el, hogy Franciaország bárói sem fogják eltűrni. Tud neveket mondani? Vannak bizonyítékai? D'Artois -e Gróf mélyet lélegzett. Amikor az elmúlt évben felséges férjeurával együtt Franciaországban járt, az ott rendezett ünnepségek alkalmával, ahol az a megtiszteltetés ért, hogy fivéreivel egy időben engem is lovaggá ütöttek, hiszen tudja, nem fukarkodnak az olyan kitüntetésekkel, ami nem kerül semmibe. Nos, akkor én közöltem felségeddel a gyanúmat, s felséged is elmondotta a magáét. Megkért, hogy figyeljek, s hogy mindenről értesítsem felségedet. Én a szövetséges vagyok, teljesítettem egyik kérését, s most teljesítem a másikat is. Tehát, mit tudott meg, türelmetlenkedett Izabella. Mindenek előtt az, hogy bizonyos drágaságok eltűntek felséged bájos sógornője Margit ékszeres dobozából. Márpedig, ha egy asszony titokban válik meg értékeitől, vagy azért teszi, hogy szeretőjét jutalmazza, vagy hogy cinkost vásároljon magának. Nyilvánvaló a cédasága nem gondolja? Mondhatja, hogy alamisznak éppen adta, az egyháznak. Nem minden esetben. Nem bizony, ha például bizonyos csatot elcseréltek egy bizonyos Lombard kalmárnál, egy bizonyos Damaszkuszi törre. S kegyelmet felfedezte, hogy kinek az övén függ ez a tör? Sajnos nem, rázta a fejét Tártoa. Kerestem, de elvesztettem a nyomot. A mi szépségeink nagyon leleményesekem. Soha nem üztem még szarvast konsi erdeimben amely jobban értett volna a csapás összekuszálásához, s ahhoz, hogy rejtek utakra vágjon. Izabella csalódottnak látszott. Robert Dartoa előre látta, mit szándékozik mondani, ezért felemelte a kezét. Várjon, várjon, kiáltotta. Én értek a vadászathoz, és ritkán vétem el az űzött vadat. A becsületes, a tiszta, az erényes Margit, puha kis fészket rendeztethet be, a Nezle palota a régi tornyában. Állítása szerint azért, hogy oda vonuljon vissza, ájtatoskodni. De úgy tűnik, hogy főleg olyan éjszakákon végzi ájtatoskodását, amikor felséget fivére Navarrai Lajos nincs otthon. És ilyenkor meglehetősen kései órákig világos van a toronyban. Blanka az unokahuga, s olykor másik unok unokahuga, Johanna is vele tart. Furfangosak akám a besték ha valaki megkérdezné az egyiket könnyedén felelni hogyan mivel vádolnak de hisz a másikkal voltam egyetlen bűnös asszony nehezen védheti magát de három összeszövetkezett lotyó bevehetetlen erőd csak hogy azokon az éjszakákon amikor lajos nincs otthon a torony lábán áll a parton ahol éjszakánként rendszerint már minden kihalt kissé túl nagy a mozgás Férfiakat láttak kijönni a toronyból, akik nem barát csuhát viseltek, s akik, ha kompletórium utáni szálvét akarták volna énekelni, egy másik kapunát közlekedtek volna. Az udvar hallgat, de a nép már plegykálkodik, minthogy a szolgák mindig előbb fecsegnek, mint a gazdáik. Beszéd közben dártoá szüntelenül mozgott, hadonászott fel alá járkált. léptei alatt döngött a padló, s köpenye szárnya ide-oda csapódva kavarta a levegőt. Nála a szertelen erő fitoktatása a meggyőzés eszköze volt. Izmaival legalább annyira igyekezett rá beszélni, mint szavaival, és hallgatóját örvényként ragadta magával. Durva beszéde, amely oly jól illet megjelenéséhez, mint egy bizonyítéka volt egyfajta nyers jóhiszeműségnek. Holott közelebbről nézve felötlött a gyanú, hogy minden mozgalmasság csak szemfényvesztő parádé és komédiázás. Figyelmes kitartó gyűlölet éget szürke szemében. Az ifjú királyné mindenképpen igyekezett megőrizni tiszta ítélő képességét. Említette mindezt királyatyámnak? kérdezte. Kedves unoka a nővérem, a felséged jobban ismeri Fülöp királyt, mint én. Ő annyira hisz a női erényben, hogy előbb meg kellene mutatni neki felséget sógornőit, amint a szeretőikkel hemperegnek, hogy hajlandó legyen engem meghallgatni és mióta elvesztettem a perem, azóta nem vagyok bejáratos az udvarnál. Tudom, kedves rokonom, hogy kijátszották, s ha csak rajtam múlna, jóvá tenném a kegyelmed ellen elkövetett igazságtalanságot. Robert Artoá a királyné kezére hajolt és rászorította ajkát. De éppen e per miatt, kezdte kíméletesen Isabella. nem hihetik, hogy most bosszúból cselekszik, ugye? Az óriás heves mozdulattal legyen fel. De hiszen így van, úrnőm, én bosszúból cselekszem. Modorában volt valami lefegyverző őszinteség. Állíts neki csapdát, próbáld rajta kapni, és ő szélesen kitárulkozik, akár egy ablak. Elorozták tőlem örök részemet, ártoágrófságot, kiáltotta. Hogy nagynénémnek burgundi mahautnak adják, annak a szukának, annak a nyomorultnak, hogy dögöljön meg. A lepra marja ki a száját, cafatokban rohadjon le a melle. És vajon miért tették mindezt? Mert sok-sok ravasság és intrika árán, miközben szépen csengő aranyakkal kente meg felséged atya tanácsosainak markát, sikerült neki felséget három fivéréhez adatni, a két ribanc leányát meg a ribanc unokahukát. Egy képzelt beszélgetést kezdett gúnyosan utánozni, mahaut nagynénye, a burgundi grofnő, valamint szép fülöp király között. Drága nagy uram, rokonom, komám uram, mi lenne, ha összehoznánk az én drága kicsi Johannámat, felséged Lajos fiával? Nem, ezt talán nem felel meg felségednek. Lajos számára jobban szeretném Margitot. Nos, akkor adja Johannát Fülöpnek, s azután az én szelít kis blankámat a szép Károlynak. Mi gyönyörűség lesz, ha mind együtt vannak, és szeretik egymást. S ha aztán megkapom elhunyt atyám birtokát, Artoát, akkor az én burgundi fransz ha feleséged is úgy akarja, az egyik madárkái, Johannáé lesz. Így felséged másodszülött fiát, mint burgundia palotagrófját, a német korona felé segítheti. És Robert, az unoka öcsém, vessenek egy csontot annak a kutyának. A konsi kastély, meg Bömont földje éppen elegendő lesz annak a parasztnak. Közben csípős megérzéseket csuttogok nogáret fülébe. Ezernyi csodás ajándékot küldök Maringnak, és férhezadom az egyiket, férhezadom a másikat, és férhezadom a harmadikat is. Amint ezt nyelbe ütöttem, a kislotyok összeesküvést szőnek, üzeneteket váltanak, szeretőket toboroznak, és mindenképp azon ügyködnek, hogy jó, hosszú szarvakat tűzzenek Franciaország koronájára. Ah, hiszen, ha fedhetetlenek lennének, úrnöm, akkor csak magamat emészteném. De, hogy így alávalóan viselkednek, miután mindenemből kiforgattak. Ezért Burgundia a leányain nagy árat fognak fizetni, mert rajtuk bosszulom meg mindazt, amit az anyjuk vétett ellenem. Izabella továbbra is álmatagon hallgatta a szózóhatagot. Dártól közelebb lépett hozzá, én suttogóra fogta a hangját. Gyűlölik felségedet. Ami igaz, az igaz, én se nagyon kedvelem őket. Ez így van már, kezdettől fogva. Magam sem tudom az okát, mondta Izabella. Felséged nem szereti őket, mert álnok teremtések, mert csak az élvezetekre gondolnak, és nincs bennük semmiféle tudat. De ők azért gyűlölik felségedet, mert irílik. Pedig az én sorsomban semmi irílésre méltó nincs, sóhajtott Izabella s az ő helyzetük kellemesebbnek tűnik előttem, mint a magamé. Felséget királyné, lélekben és vére szerint is királyni. Sogornői hordjanak bár koronát, soha nem lesznek azzal. És ezért bánnak felségeddel ellenségesen. Izabella unoka fivérére emelte szép kék szemét. S Dártoá most már tudta, hogy nyert ügye van. Izabella véglegesen az ő oldalára pártolt. Ismeri ama férfiak nevét, akikkel a sógornőim nem értett a nyers beszédhez, mint rokonas, bizonyos szavakat nem volt hajlandó kiejteni. Enélkül semmit nem tehetek, folytatta. Szerezze meg a neveket, s ígérem, hogy akkor valamiféle őrügyjel azonnal Párizsba megyek, és véget vetek a kicsapongásnak. Mivel lehetnék segítségére? Értesítette Valoa nagybátyámat? Őrizkedtem tőle, felelte D'Artoa. Charles de Valois, a kegyelmes úr, leghívebb pártfogóm és a legjobb barátom, de hallgatni nem tud. Világák kiabálná azt, amit titkolni igyekszünk, túl korán riasztana, és mire elcsípnénk a szajhákat, már oly erkölcsösnek találnák őket, akár az apátszákat. Mit ajánl tehát? Két lehetőséget, feleltártoa. Az első, hogy Margit úrasszony mellé új udvarhölgyet kell kinevesztetni, aki lekötelezettünk, és aki hűségesen beszámol mindenről. Én Madame de comings gondoltam, aki nemrég vesztette el a férjét, sakit támogatni kell. Ebben felséged, a Valoá nagybátyja segítségünkre lehet. Írasson neki egy levelet, amelyben kifejezi ezt az óhaját. Neki nagy befolyása van felséged Lajos fivérére, és Madame de Comings késedelem nélkül bejuttatja majd a Nezle palotába. Így ott helyben lesz egy emberünk s mint ahogy mi katonák mondjuk egymás között, többet ér egyetlen kém a falakon belül, mint a falakon kívül egy egész hadsereg. Megíratom a levelet, azt kegyelmed majd elviszi, borintott Izabella. Továbbá, egyidejüleg el kellene altatni sógornőinek felséged iránt táplált bizalmatlanságát, szelidarcot mutatva csinos ajándékokat kellene küldeni nekik, folytatta Dártoá. Olyándékokat, amelyek épp úgy illenek férfi embernek, mint asszony népnek, és amelyeket titokban juttat el hozzájuk, anélkül, hogy apját vagy az ő férjüket értesítené, mintha csak apró baráti titkolózás lenne felségedés sógornői között. Margit egy szép, ismeretlen kedvéért már megdésmálta ékszeres ládikáját, s valóban bal üldözne bennünket, ha egy olyan ékszert, amiről egyáltalán nem kell számot adnia, nem látnánk viszont a keresett fickon. Szolgáltassunk hát alkalmat nekik a meggondolatlanságra. Isabella néhány percig gondolkodott, majd tapsolt. Az első francia udvarhölgy megjelent. Keresse meg, kedvesem, azt az alamizsnás dartsóit, amelyet Albici kereskedő hozott ma reggel, mondta a királyné. A rövid várakozás alatt Dártoá abbahagyta hagyta fondorlatait és mesterkedéseit, s időt szakított, hogy szemügyre vegye a termet, a falakra festett vallásos tárgyú freskókat, a faborítású hajóvázboltozatú tágas mennyezetet. Mindez eléggé új, de nyomasztó és rideg volt. A butorzat szép, csak kevés. Nem valami derűs helyen él, úrnőm, jegyezte meg. Mintha katedrálisban lennénk, nem pedig kastélyban. Adja Isten, hogy e hely ne legyen majd a börtönöm, suttogta Isabella. Ó, milyen gyakran hiányzik nékem Franciaország! Az udvarhölgy visszatért, s egy arany meg ezüst szállal himzett figurákkal ékes, nagy sejem tarsóit hozott, amelynek fedelén három dió nagyságú meccsés nélkül csiszolt drága kő ragyogott. Csodaszép, kiáltott Feldártoa, éppen erre van szükségünk. Női holminak kisé nehéz, nekem, akihez inkább illik a katonatarisznya, mint egy tarsoly, kisé könnyű. De egy udvari ficsúr éppen ilyesmiről álmodozik, hogy övére akasztva pompázzon vele. Rendeljen Albici kereskedőnél két másik ehhez hasonló tarsoyt, utasította Isabella udvarhölgyét, és sürgesse, hogy mielőbb küldje el nekem őket. Amikor az udvarhölgy kiment, hozzátette. Így ezeket a tarsolyokat magával viheti Franciaországba, kedves rokonom és senki nem fogja tudni, hogy általam jutottak oda. Kintről zaj hallatszott, kiáltások és nevetgélés. Robert Zártoá az egyik ablakhoz lépett. Az udvaron néhány kőműves, egy súlyos zárókövet emelt a helyére. Egyesek a csiga húzták, mások egy álványzat tetején állva készültek megragadni a kőtömböt. Szemmel láthatóan mindenki a lehető legjobb kedvel dolgozott. Úgy látom, edvárt király még mindig szereti a kőműves mesterséget, jegyezte meg Robert Tártóf. A munkások között felismerte második Edvártot, Izabella férjét, aki elég szép, mint egy 30 éves hullámos hajú, széles vállú hajlékony férfi volt. Bársony ruháján gép soltok fehérlettek. Több mint 15 évvel ezelőtt kezdték újjáépíteni Motors-t, mondta haragosan Isabella. Mint az egész udvar, ő is franciásan West Motorsnek ejtette Westminster-t. Hat éve vagyok férinél, folytatta, s azóta vakoló kanalak és habarc között élek. Szüntelenül bontják, amit az előző hónapban építettek. Férjem nem a kőműves mesterséget szereti, hanem a kőműveseket. És mit gondol, azok talán szörnek szólítják? Edvárdnak nevezik, gúnyolódnak vele, s ő ebben örömét leli. Nézze csak! Az udvaron álló második Edvárd mi alatt parancsokat osztogatott, egy fiatal munkásra támaszkodott, és átkarolta a nyakát. Gyanúsan bizalmas légkör uralkodott körülötte. Azt hittem, mondta Isabella keserűen, hogy egy gépztón lovaggal már átvészeltem a legrosszabbat. Ez a szemtelen és hencegő Bearny oly jól kormányozta férjemet, hogy végül a királyságot is ő irányította. Edward a kelengyémhez tartozó összes ékszert, néki ajándékozta. Úgy tűnik ez már családi szokás náluk, hogy a női ékszerek akár így, akár úgy, de férfi díszként végzik. Egy rokont, egy barátot tudva maga mellett, Isabella nem fegyelmezte magát, és a gondjait és megaláztatásait. Valóban, második Edvárd erkölcsét egész Európa ismerte. A múlt évben a bárok és jó magam eljutottunk odáig, hogy végezhettünk Gavestonnal. Fejét vették, és én örvendeztem, hogy teste ott rohad Oxfordban, a dominikánusoknál. Nos, e pillanatban ott tartok, kedves rokon, hogy sajnálom Gaveston lovagot, mert azóta, mintha csak bosszút akarna rajtam állni. Edward a palotába csábítja mindazokat, akik népe fiai közt a legalantasabbak. És legaljasabbak. Bárki láthatja őt, amint sorra járja a londoni kikötő büntanyáit. Összeül a csavargókkal. Birokra kell a teherhordókkal, és versenyt lovagol a lovászokkal. Valóban, ez aztán szép lovagi torna, amelyben részeltet bennünket. Az országban pedig az parancsol, aki akar, csak kedvére tegyen, csak részt vegyen kedvteléseiben. Mostani kegyencei a báró. Az apa ösztönzi a fiát, aki asszonygyanánt szolgál a férjemnek, ami engem illet. Edward többé nem közelít hozzám, és ha olykor mégis előfordul, hogy ágyamba téved, olyan önt el, hogy jéggé dermedek. Izabella lehajtotta fejét. Egy királyné, ha férje nem szereti, a királyság legnyomorultabb alatt valója, suttogta. Elegendő, ha az utorlást biztosította, azután az élete nem számít többé. Melyik nagy úr felesége, melyik polgár vagy paraszt asszony tűrni azt, amit nekem el kell viselnem, mert királyné vagyok. Az ország utolsó mosónőjének több joga van, mert eljöhet hozzám támogatást kérni. Úrnőm, szép úrnöm, én akarok felséget támaszva lenni, mondta Dárto a melegen. Izabella szomorúan vállat vont, mintha azt kérdezné, Ugyan mit tehetne, értem. Szemtől szemben álltak egymással. Dártoá kinyújtott a kezét, a tőle telhető legnagyobb gyengétséggel ért az asszony könyökéhez. Izabella suttogta. A királynő az óriás karjára fektette tenyerét. Egy, egymásra néztek, és nem várt, zavar lett urrá rajtuk. Dártoá furcsa megindultságot érzett, és zavarta ereje mert félt, hogy ügyetlenül él vele. Hirtelen elfogta a kívánság, hogy idejét, testét és életét ennek a törékeny királynénak ajánlja. Megkívánta, sürgető, heves vágyal, és nem tudta, hogyan fejezze ki ezt a vágyát. Ízlése rendszerint nem vonzotta a rangjabéli asszonyokhoz, és igen kevéssé értett a gáláns szép tevéshez amit egy király lebecsül, mert nem ismeri fel benne a tökéjt, mondta. Azt sok más térden állva köszönné meg az égnek. Hát lehetséges, hogy felséget, ilyen üde, ilyen szép, ilyen fiatalasszony megvan fosztva a természet örömeitől. Lehet, hogy ezt az ajkat nem csókolják. Lehet, hogy ez a kar, ez a gyengét test, a válaszon egy igazi férfit, Izabellas, ez a férfi had legyek én. Elég darabosan kezdett hozzá, hogy kifejezze reményeit, s ékes szólása vajmi kevésbé hasonlított akvitániai vilmos herceg költeményeihez. De Izabella tekintete továbbra is az övébe mélye, és a férfi hatalmas termetével szinte uralkodott az asszonyon. Az erdő, a bőr, a ló és a fegyverzett szaga árad belőle. Sem hangja, sem megjelenése nem volt csábító, ám Izabella mégis megszédült. Dártoá férfi volt, igazi férfi, kiméletlen, szenvedélyes, nehéz lélegzetű hím. A királyné minden erejével menekülni akart tőle, s mégiscsak egyetlen vágy élt benne. Lehajtani fejét a erős melkasra és átengedni magát, csillapítani -e sürgető, emésztő szomjúságot. Kise megborzongott, s egyetlen mozdulattal kiszabadította magát. Nem, Robert, kiáltotta, nem fogom megtenni azt, amit annyira elítélek, sógornőimnél. Nem akarom megtenni. Nem szabad megtennem. De ha eszembe jut mindaz, ami gátol és visszatart, azok a dögök, meg oly szerencsések, hogy férjük van, aki szereti őket. Nem, meg kell lakolniuk, keservesen meg kell lakolniuk. Gondolatban szenvedélyesen acsarkodott a bűnösökre, hogy önmagának nem engedte meg, hogy bűnözzön. Elfordult és visszaült töltyfa székére. Robert dartóan követte. Nem, Robert, tárta karját védelmezően maga elé Isabella. Ne használja ki gyengesége, megharagítana. A rendkívüli szépség épp oly tiszteletet ébreszt, mint a fenség. Az óriás engedelmeskedett, de a tovatönt pillanat többé soha nem halványult el emlékezetükben. Tehát még lehetne engem szeretni? Tűnődött Izabella, s valami hála félét érzett a férfi iránt, aki az imént ezt a bizonyosságot szolgáltatta neki. Ennyi volt csupán, amit tudtomra akart adni kedves rokonom. Másféle hírt nem hozott, kérdezte, s igyekezett erőt venni érzelmein. Robert D'Artoa azon tanakodott, hogy nem kellene kihasználnia eddig elért sikerét, s nem felelt azonnal. De igen, úrnőm, mondta végül, üzenetet hozok, valóan nagybátyjától is. A közöttük szövődött új kapcsolat, másféle hangsúlyt adott szavaiknak, és nem tudtak teljesen odafigyelni mondataikra. A templomosok rendjének méltóságai fele hamarosan ítélkezni fognak, folytatta Dártoa, és félő, hogy felséget keresztapjára, Jacques de Molay nagymesterre halál vár. A valóan a kéri felségedett, írjon a királynak, és kérje, hogy gyakoroljon kegyelmet. Izabella hallgatott, álláta megszokott mozdulattal hajtotta a tenyerébe. Mennyire hasonlít rá így, jegyezte meg Dártoán. Kire? Fülöp királyra, az atyára. Izabella felnézett és elgondolkodott. Amit királyatyám határoz, az helyes határozat, felelte végül. A család becsületét érintő ügyekben cselekedhetek, de a királyság kormányzásába nem avatkozhatom. Jacques de Molay már öreg, nemes ember volt, nagy ember volt. Ha elkövetett is hibákat, eléggé megbűnhődött értük. Emlékezzék, ő tartotta felségedet kereszt víz alá. Higgyen nekem, nagy gonosságot készülnek elkövetni, s ez megint csak Nogáretnak és Márinnak köszönhető. Amikor a templomosok rendjét sújtják tulajdonképpen a lovagság intézményét, és a legelőkelő bárókat akarják megalázni, ezek a senkiháziak. háziak. A királyné tanácstalan volt, látszott rajta, hogy ez az ügy báratlanul érte. Ebben nem ítélhetek, mondogatta, ebben nem ítélhetek. Felséged tudja, hogy adósa vagyok nagybátyjának, s hálás lenne nekem, ha ezt a levelet megkapnám felségettől. Egyébként az irgalmasság soha nem illik rosszul egy királynéhoz, mert asszonyi érzés, és felséged csak dicséretet érdemelne érte. Akadnak, akik felrólják felségednek, hogy kemény szívű. Nos, most alkalmas választathat nekik. Tegye meg, Izabella, saját magáért! És tegye meg értem. A királyné rámosolygott. Ember farkas külleme ellenére, kegyelmed, nagyon is ügyes, Robert. Nos, megíratom a kívánt levelet, s azt is magával viheti, mikor szándékozik hazatérni. Amikor parancsolja úröm A tarsóyokat gondolom, holnap szállítják. Nagyon hamar. A királyné hangjában sajnálkozás érződött. Ismét egymásra pillantottak, s Izabellát megint zavar kerítette hatalmába. Várni fogom az üzenetét, hogy tudjam, mikor kell indulnom Franciaországba. Isten áldja, kedves rokon, vacsorán él, viszont látjuk egymást. elbúcsúzott, és miután kilépett az ajtón, a királyné úgy érezte, hogy a terem furcsán nyugalmassá vált akár vihar után egy völgy a hegyek között. Behonyt a szemét és néhány pillanatig mozdulatlanul ült. Azok az emberek, akik a nemzetek történetében meghatározó szerep betöltésére hivatottak, igen ritkán tudják, milyen közös végzet ölt bennük testet. Ezek ketten, akik 1314-ben, egy márciusi délután, ilyen hosszú beszélgetést folytattak a Westminsteri kastélyban, nem is képzelték, hogy tetteik láncolata révén elindítói lesznek egy háborúnak, amely több mint egy évszázadig tart majd Franciaország és Anglia között.